Bismillahirrahmanirrahim, Elhamdülü Rabbül Alemin Və salatu və selamu alə eşrafilənənbiyyə və mürsəlin seyyidinə Muhammedin e, və alə əlihi və sahbihi ecma'in əmmə bəh <coughs> e, Allah'a tevkisini qazandıran sebeblər Birincisi Hansı birincisi? Quranı oxuyub nə etmək? Hədəb ürətmək, mənalarını başa düşməyə çalışmaq. Quran ilə faydalanmaq üçün burada şərtlər var idi. Hansılardır? İbn-i Qayyim rəhimu Ə, hansı sürenin hansı ayasından çıxardır onu? Qafs suresində kiçən ayədən İnne fī dəlike lezikrə limən kən lehu qalbun əv el qas-sam'a və huvə şəhid əyətən, bunlarda ibrət vardır. Yani, Qafs suresində kiçən ayələrdə, kim üçün? Limən kən lehu qalbun kimin qalbi varsa, əv el qas-sam'a və huvə şəhid və dinliyirse və və şəhid, yəni ayıq qəlbi, qəlbi ayıqdırsa, ayıq qəlbindən dinləyirsə. Hə, deməli, bu səbəblər hansılardır? Birincisi, nəyin olması? Təsir edicinin olması. Birincisi olması? Təsir edici. təsir edici nədir? Quran. Quranın təsir edici olmasında şək şübhə varmı? Yoxdur. Yaxşı, Quran təsir edici olması... Bu, 100%-dir. Sonra gəlir nəyin olması? Qəlb. Qəbul edən yerin olması. O da nədir? Qəlb. Qəlb. Hansı qəlbdir? A, diri qəlbdir. Və sonra gəlir şərtin olması. Hı, o da nədir? Dinləmək. Və dördüncü də maniyənin aradan qalxması. Nədir maniyə? Qəlbin... Başqa şeylə məşğul olması. Hmm, deməli, təsir edici. Sonra qabul edən yer, diri qəlb və dinləmək və eyni zamanda da qəlb, yəni başqa yerə getməməsi. Başqa şeylə məşğul olmaması. <coughs> Qur'anı həcr etmək. Qur'anı tərk etmək bildiyimiz kimi nədir? Tehlükəldir. Etta Peygamber sallallahu aleyhi ve selləm Rabbine bunu nə etmişdir? Şikayət etmişdir. Hurqan suresi 30. ayədə وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَحْجُورًا Resul dedi ki, ey Rabb, həyətən qövmüm, yani bu Qur'an-ı terk etmişdir. Həc etmişdir. Ər-Rəhman Rəhimullah Quranın tərk olunması bir neçə cürdür. Onlardan birinci sansıdır. Quranı <gülüyor> eşitməyi və ona iman gətirməyi tərk etmək. Quranı eşitməyi, dinləməyi və iman gətirməyə tərk etmək ikinci. Əmel etməyi tərk etmək və üçüncü onu hakim təyin etməyi, ona mühakim olmağı tərk etmək, dinin əsaslarında və qollarında. Və dördüncü, Qur'anı tədəbbür etməyi. Tədəbbür nədir? Fikirləşməyi, başa düşməyi və oradan nə qəst olunur, onu bilməyi nə etmək, tərk etmək. Və beşinci də, Qur'anla müalicəni Qur'anla müalicəni tərk etmək. Aleyhə səhəmətlər. Yəni, bütün bunlar hamısı bu göç növdə daxil dinəyə Qur'anı tərk etməyə. Və hədə kullu bilidav ilə həcr-i tilavə. Və bu da əlavə olaraq tilavəti həcr etməyə, oxumağı. Anə bunlar bir-birindən şiddətdə daha da fərqlidir. Bu birinci Deməli, Allahın sevgisini qazandıra səbəblərdən birincisi nə oldu? Quranı oxumaq. onun nə etmək? Tədəbbür etmək, mənalarını başa düşməyə çalışmaq. ikinci səbəb? Allaha nə ilə yaxınlaşmaq? Allaha xərz ibadətlərdən sonra əlavə ibadətlərlə yaxınlaşmaq. Çünki bu, İnsanı sevgi dərəcəsindən sevilmək dərəcəsinə çatdırır. Çünki <gülüyor> müqəddəs hədisdə Allah buyurur ki: "Və mən təqarrəbə ilayya 'abdi bi şey'in ahabba ilayhi mimma asalat tu Yəni qulun mənə sevimli olan fərzd etdiyim əməllərlə yaxınlaşar, və lə yazalu 'abdu yataqarrabu ilayya binawafil hatta uhibbe. Yəni qulun mənə nafilə ibadətlərlə yaxınlaşmaqda davam edərsə, mən onu sevirəm. Əgər onu sevsəm, onun eşlən qulağı, görən gözü, və yədəhü ləti yəbdışı bihə, və tutan əli varicu ləhü ləti yemşi bihə, yeryən ayağı olaram, və insə ələn ilə əotiyənə, və ləyin bir şey hissə ona verər, və mənə sığınsa onu qoruyaram. Üçüncü səbəb. Yıxılıb yadda. Hmm. Yıxılıb yadda. <gülüyor> daima Allahı etmək? Zikr etmək, dil, qəlb və əməllə. Və qulun da Allahın sevgisindən olan payı onun nəyinə bağlıdır? Onun Allahı zikr etməsinə bağlıdır. Nə qədər çox zikr edərsə, Allahı xatırlayarsa və bir o qədər də yəni o sevgini əldə edər, qazanaq. Allah talə buyurur ki, Fədkuruni ədkurkum. Məni zikr edin, məni xatırlayın, mən də sizi xatırlayım. O biraz ziyaət Və dördüncü səbəb nədir? Allahumma. Yə? Allahın sevdiyi şeyləri. Nəfsi istək, üstün gəldiyi zaman öz sevdiklərindən üstün tutmaq. Allahın sevdiklərini öz sevdiklərindən üstün tutmaq. Xüsusilə də vuruldur ki, o nəfsi istək, qalib gəlmək istədiyi zaman. Və 5-ci də nədir? Allahın ad və svətlərini mütahalə etmək, onları öyrənmək və bunun bilgisinin baxcalarında dolaşmaq. Kim Allahın ad və sifətlərini bilərsə, Allah onu sevər. Və altıncı, nimətlər. Allahın verdiyi nimətlərini etmək, müşahidə etmək, zahiri və batini. Çünki bunu müşahidə etmək, bunun barəsində fikirləşmək nəyə gətirib çıxardır? Allahın sevgisinə gətirib çıxardır. Fə bunun yarısını götürdük, inşallah yarısı qalıb. Və burada ə, Bismillahirrahmanirrahim. İbn Cuzi Rəhimehullah bizə hissiyat orqanlarından ə, bir balaca xəbər verdi. Yəni başlayaraq birinci toxunma hissiyatından və insanın ən birinci duyduğu hissiyat toxunmadır və o da toxunduğunu hiss edir və ətrafda olan, uzaqda olan hiss etmir və buna görə ona nəyə ehtiyacı var? Başqa bir orqanı, o da hansı orqandı? İyiləmək, ha? Şəm İy bilmək Və həmçinin bu özü də kifayət deyil, çünki gələn yeri qəst etməyin üçün bilməyin üçün nəyə ehtiyac var? Görməyə ehtiyac var Hətta onunla oranı qəst edəsən, oranı tapasan. Yenə Allah-u bununla kifayətlənsək, yenə sən naqı sulardın. Və burdan arxada olanları, yəni fərdədən, hicabdan arxada olanı sən hiss edə bilməzdin. Və bunun üçün Allah-u Teala sənə üçün nə Eşitmə orqanını yaraddı. Faqara minka Əgər sən bunu bilmesəydin, bu orqan səndə olmasaydı, düşmən sənə yaxınlaşmazdan əvvəl, yəni daşa bilməzdin. Və bunun ki sənin üçün hissiyat orqanı, eşitmə orqanı yaratdı. Wala ya'fida li. Yenə bu özü də kifayət deyil. Əgər səndə zevq, dadı bilmə, hissiyatı olmasaydı. Ilahi ta'ala mə yuafiqu va ma Çünki sən bununla sənə müvafiq olanı, sənə zərər verəni Artıq sən bilirsən, yəni ağaca müxalif olaraq, çünki ağacın dibinə e, nə maya halında bir şey tökülərsə, onu cəzb edir və burada artıq onun e, qurulmasına səhəb ola bilər. Thumma əkramək allah bir sıfətini oxra. Bundan sonra Allah-u Teala başqa bir sıfətlə örmətləndirdi və bunların içərisində ən üstündür, o da nədir? Ağıldı. Və bununla sən yeməklərin üstün olanı, mənfətli olanı dərk edirsən və zərərin olanı dərk edirsən və bununla ən üstün olanda sən Rəbbini tanıyırsan. Yəni yeməkləri bilmək ən aşağı faydadır, amma ən üstün olan isə ən böyük hikmət də bundan Rəbbini tanımaqındır. Və sonra hətta hər bir orqanı özündə də böyük bir, yəni hikmətlər, ibrətələr var. Hətta gözün özündə, onunda olan təbəqələr, islaq təbəqələr və həmçində qulağın özündə. Sonra ə, buyurur ki, baxın, bədadədir ki, fi xalqil iradeti vəl qudra. Allah Taalanın insanda iradə Və qüdrəti yaratmasına və həmçində müxtəlif növ hərəkət alətlərini yaratmasına bütün bunlar hamısı neməkdir. Və dəlikə ənəu ləv xaləq ələtəl basar həttə tudurukə biyyət dağam və ləm yaxluq ləkə fid tabi'i şovq iləyhi. Əgər də Allah-u səndə göz yaratsaydı, hansı ki onunla yeməyi dərk edirsən, görürsən və səndə o yeməyə istək yaratmasaydı, hansı ki səni ona tərəf yönəldir, hərəkətləndirirdi və onda bir növ o göz hərəkəsiz olardı, bir növ faydası olmazdı. Nə qədər xəstələr vardır ki, yeməyi görür, ən faydalı özü üçün olan yeməkdir, lakin onu yeməyə qadir olmur, neyə görə? Ona istəyi olmadığını görə. Fəxələ qələkə Allah şəhvətət və bunun üçün Allah-u səndə e, bu e, hissiyatı səndə yaratdı, istəyi, yeməyə olan istəyi, şəhvəti. Sonra bu istək, əgər o miqdar, Ə, ehtiyac miqdanı ödədikdən sonra, qabul etdikdən sonra sakin olmasaydı, onda sən israf edərdin və özündə halaq edərdin. Və bunun üçün Allah-u Teala səndə nə yaradı? Artıq doyduğun vaxt ona qarşı bir növ iqra hissi yaradı ki, sən yeməyi tərk edəsən. Və həmçində yəni bu söz aiddi ə, nəslin qalması üçün yəni yaxınlıq etməyə. Yaxınlıqda da eyni ilə yəni bu hikmət vardır. Sonra Allah-u Teala səndə əzalar yaradı. Bədən üzvləri, hələtul hərəqə, hansı ki onlar e, qidanı və başqa şeyləri qabul etmək üçün, götürmək üçün hərəkət alətləridir. Və bunlardan da biri nədir? O, iki əldir. Və bu iki əldə çoxlu e, oynaqlar var. Müxtəlif tərəflərə bu əl hərəkət edir, uzanır və həmçində qatlanır. Və o əli yəni Allah-u bir, bir taxta kim yaratmadı. Yəni o əl istədiyinə uzanır və həmçində qatlanır. Sonra o əlin başını, yəni enli yarattı. O da nədir? Ə e, əvucdur. Və həmçinin o ovucu 5 qismə böldü. Əvucu 5 qismə böldü. Wahyal e, asabi. E, və bu da 5 e, barmaqdır. Və həmçinin bu barmaqlar uzunluğunda və qısalığında bir-birindən fərqlidir. Və Allah taləb bu barmaqları iki səhvə düzdü Barmaqları bir səhvə yox, iki səhvə düzdü Bi heyzu yakunul ibhəm uficəni, belə ki, baş barmaq bir səhvdədir, <gülüyor> o baş barmaq yerdə qalan barmaqların üzərini dövran edir, <gülüyor> dolaşır. <gülüyor> Və ləu kənət müştəmiətən, mutərakimətən, ləm yəxsud təməməl qarad. Əgər o barmaqlar hamısı bir yerdə küt kimi olsaydı, onda o məqsəd Hasil olmaz tamamlanmazdı. Sonra bu barmaqların baş cissəsində, uc cissəsində Allah-u Teala dırnaqları yaraddı. Nəyə görə? Sən bununla incə, dəqiq əşyaları, incə şeyləri götürməyin üçün. Hansı ki, o olmasa id, sən götürə bilməzdin. Bundan sonra tutaq ki, sən yəni, o yeməyi əlinlə götürdün fela yafīk hattā yasnə ilā bāṭinika u qarna chatdīmā'u li'khu bu el kifāyet deyl. Bunun üçün Allahu Teala sənin üçün ağız və iki çənə yarattı. Ağız və iki çənə khalaqahumā min aẓmayni və onların ikisini də sümükdən yaratdı. İki çənəni. Wa raqaba fīhim al-asnān və oy iki çənədə ə, dişləri yerləşdirdi. وقسمها وقسمها بحسب ما يحتاج اليه الطعام وادشleri de yemeyin ehtiyacı olduğu qədər yeməyə uyğun şəkildə onu böldü. فبعضها قواط، أودشlerin bəzisi kəsən ön dişlərdir. Kəsici dişlərdir. وبعضها يصلح للكسر، بعض dişlərinin bəzisi sındırmaq üçün yararlıdır. كَل أنياب. Yəni köpek dişləri kimi. وبعضها طواحين، dişlərinin bəzisi Üyüdücü dişlərdir. Bu da azı dişləri kimi. Və cealəl lihəl əsvələ mutəhərikən hərəkətən və Allah-u Teala, yəni alt çənəni hərəkət edən gövri surətdə, yəni vaxt aşırı hərəkət edən etdi. Yəni bu iki çənədən, üst çənə yox, alt çənə hərəkət edib. Və lihəl ələ thəbitən ləyətəharrak e, və üst çənə isə sabittir, tərpəmmir. Fandır ilə acibi sunu illəyi tealə, baxın deyir, Allah tealənin bu yaratdığında olan qəribəliyə. Həqiqətən hər bir insanın yaratdığı deyirman daşı, daşı, o dəyirman daşı, o altdaki daş sabit olur, üstdəki daş fırlanır, hərəkət edir. Amma yalnız yəni Allah tealənin yaratdığı bu daş, yəni bu çənə, üst çənədir ki tərpənmir, yəni alt çənə dövran edir, hərəkət edir. Yəni, dövri surətdə hərəkət edir. Fə innau yaduru minələ əsfal ələl-ələ, -əl idləu dərəl-ələ -əl qutrə bil-əğda. <gülüyor> Əgər, yəni, üst çənə tərpənsə idi, üst çənə hərəkətdə olsaydı, onda o şərəfli əzalara təhlükə üzvərərdi. Hansı ki, üst çənədə olan o şərəfli əzalara təhlükə üzvərərdi. Fə əndur, keyfə ənəmə Allah aleykə bi xalqilsən. Bundan sonra yenə bax, fikirləş. Allah-u Teala necə dili yaratmaqla sənə nimət vermişdir. Fəinəu yatufu fi cəvani bil fəm. Həqiqətən bu dil, yəni ağzın ətrafında dolaşır. Və yəruddu dağamə minəl vasır iləl əsnən. Və yeməyi ortadan dişlərə yönəldir, qaytarır, ehtiyac qədər. Kəlimicrəfəd illəti təruddu dağamə ta ilər rəx. ki, o dəyirmandaşının ətrafında olan kürək kimi yeməyi dəyirmandaşının ağzına yönəldir. Hə də məfi min acaib qüvvət-i Üstəlik bunda da bu dildə danışmaq qüvvəti vardır. Bu belə qəribəliklər vardır. Bundan sonra tutaq ki sən yeməyi doğradın və yoğurdun quru halda. Fama taqdiru 'ala al-ibtila' illa Sən bu yeməyi uda bilmirsən. Udumağa gücün çatmır, hətta o boğaza bir növ islaq halda çatmasa. Deməli, onun udulması üçün nə lazımdır? O boğaza islaq halda çatmalıdır. Fəndur keyfə xaləqəlləhu ta'alə təhtəlisə aynən yafidu minhəllü'ab. Bax, Allah ta'ala necə o dilin altında bir bulaq yaratmışdır, oradan e, ağız suyu çıxır. وَيَنْصَبُّ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ حَتَّى يُعْجَنَ بِهِ الطَّعَامُ وَقُضِيَ احْتِيَاجُهُ قَدْرٌ أُرْدَانَ تُكْلَلُ حَتَّى أُ يَمَأْ يُوَرُلُسُن دَيَ ثُمَّ هَذَا الطَّعَامُ الْمَدْحُونُ الْمَعْجُونُ مَنْ يُوصِلُ إِلَى الْمَعِدَةِ وَهُوَ فِي الْفَمِ سُنْرَا بُو يُدُلْمُش وَيُورُلْمُش يَمَايِ مَدَيَ كِم چاتdırır o ağızda olan yemeyi fa inna la yumkunu isalu bil yani bu ağızda olan yemeyi mədəyə əllə ilə mümkün deyil Bunun üçün Allah Teala nə yaraqdı? Qida borusu və qırslaq, yəni boğaz yaraqdı. Və cəalə rəsəhə tabəqat yənfədihu liəqdi dağam. Və həmçinin onun baş hissəsini e, təbəqələrdən ibarət etdi e, o yeməyi götürəndə açılması üçün. Thumma yəndabiqu və yəndaridu hətta yəqlibət dağam. Sonra o yığılır e, yeməyi çevirmək üçün. Fəyəhvi fə dəhliz il məriq. Ilə və buradan da qıda borusundan onu mədəyə çatdırır. Fə idə vələdət daamu iləl-məyidə, və wə huvə xubzun və fəkiyyətun, muxaddaa fələ yasbə ənyasır ləhmən. Yəni, bu yemək mədəyə çatdıqdan sonra, hansı ki, o yemək körəkdir, meyvədir, doğranmış halda və o birbaşa ət olmağa, sümük olmağa və qan olmağa, Yararlı deyil. Yəni, bir başa sənin ətinə çevrilmir, sənin sümüğünə çevrilmir, sənin qanına çevrilmir bu formada. Hətta yudbaqatabıxan təmmən, yəni o orada mədədə tam şəkildə pişməlidir. Fəca'ləlləhu l-məidətə alə heyyəti qıdri və bunu görə Allah-u mədəni bir qazan formasında yaratmışdır. Yəqəv fiyhət daam, oraya yemək düşür, fətəhtəvi aləyhi və onu əhatə edir, və tuğliqu aləyil əvvəb, bütün qafları bağlayır və yanducu bil hararal lati tataadda ilayha ona kacha ona ta'sir edan o istilik e, sebebi ile o bişir. Wa fil adami min al adalat wal uruq ma la bundan sonra həmçinin adəmdə insanda çoxlu əzələlər və damarlar vardır, sayılmaz qədər. Muxtelifun bis sığari wal kibari watiqqati wal ghalaz. Va bu əzələlər və damarlar həm balacalığında böyüklüyündə, incəliyində və qalınlığında müxtəlifdir. Valashi minhu illa wa fihi hikmə. Yəni bu qədər yəni damar əzələ var, onların hər birinin özündə bir hikmət vardır. Wa kullu dālika min Allahi subhanahu Bütün bunlar hamısı kim tərəfindəndir? Allah Teala tərəfindəndir. Wa law sakana min jumlatin urqun mutaharrikun aw taharraka Əgər bu cümlədən, yəni onların içərisində olan, tərpənməyən bir damar hərəkətə gəlsə və ya ota hərəkət edən bir damar sakin olsa, həlak olarsan ey miskin. Və men iradati asrina hada an fi alaihi li yanqal bidalika fi arja ibadatu şukrun ni'amati innahu sayjidul majala bu dövrümüzdə, əslimizdə müasir dövrdə Allah-u Teala-yə bu nimətlər barəsində fikirləşməklə e, ibadət etmək istəyirsə e, və Allahın nimətlərinə şükür ibadətini hər tərəfinə yönəlmək istəyirsə, o, bu barədə geniş bir sahə tapacaqdır. Bədəmə təfəccirət yənəbiyu azimə minəl-mə'arifəl-iqtişəfət dəl alə azaməd xarqı minnu-im Cəlləvalə, artıq yəni, bu barədə e, Allahın, Xaliqin əzəmətinə dəlal e, dəlalət edən kəşiflər, bilgilər yəni, ortaya çıxmış, qayınamışdır. Fəmə əttəfəqqür fi məbdəyə Xaliqin insə min turab. Əgər insan, insanın başlanğıc ilk yaradılışı barəsində, torpaqdan yaranması barəsində fikirləşərsə, e, görər ki, artıq bu yeni tədqiqatlar ispat edir ki, İnsanın cismində də, bədənində də, o torpağın özündə əhatə etdiyi eləmətlərdən vardır. İnsanda nə vardır? Karbon, oksigen, hidrogen, fosfor, e, kibrit, azot, kalsiyum, albutasiyum, sodyum, alxlor, mağnisiyum, dəmir, e, mis, yod, e, silikun, alminium və başqa eləmətlər. Allah Teala buyurur Rum suresi 20. ayda, "Vem min ayati en halaqakum min turab. Summe idha antum basharun Yani onun mövzularındandır ki, yani Allahın qudrat əlamətlərindən, nişanələrindən deyir ki, sizi torpaqdan yaratdı, sonra e, siz yer üzərinə səpələndiniz. Bir bəşər kimi yer üzərinə yayıldınız. Ve indema tentay hayatu Və insan, insanın həyatı bu yayıldıqdan sonra qurtardığı zaman, insanın həyatı qurtardığı zaman, o yenə torpala qayıdır. Yenə həmin elementlərə qayıdır. Daha sırəs 55-ci ayda Allah qalə buyurur, Minhə xaləqnəkum, və fihə nüeydukum və minhə nuxricukum təratan uxra. Yəni, biz sizi ondan yarattıq. Nədən? Torpaqdan? Fatiyə nəidukum və yenə ora qaytaracağıq, yenə oradan çıxartacağıq. Fə izə xətəvna xətvətan vəsiətan li nəsəl ilə tənasül hadəl məxluq ət-turab. Sənəcəl ilm əl an ayətil xalq. Əyər biz yenə bir geniş addım atsək, bu torpaqdan yaranmış məxluqun törənməsi barəsində görərik ki, yenə yeni elmin tədqiqatları onun möcüzəsi möcüzələri barəsində bizə danışır. Nedir deyir ki inna duf'ata al-wahidata inna duf'ata al-wahidati min ma'i al-rajul tahtawi ala nahw 60 milyona min al-hayawanat al-manawiyya. Bir insandan, kişidən axan, yəni spermada axan suda 60 milyon spermatozoid var. 60 milyon. Kullu tadkhulu fi sibaq fi rahim al Bunların hər biri Iı, qadının uşaqlığına tələsir. Və lə ya'ləmu ahadun alləzi heç kəs bilmir ki hansı tez çatacaq. Summa yəsulu sabiqu bayna 60 milyona. Yəni 60 milyonun içərisindən artıq ora ötən olur, onu qab başqalarını qabaqlayan. Və yətəhimu ma'al bu'idə li-kəvuna ma'an xəliyyə vahidə mulaqəh. Və orada Dadının uşaqlığında toxum hüceyrəsi ilə birləşərək ə, mayalanmış bir yəni, hüceyrə əmələ gətirmək üçün. Hüceyrə əmələ gətirmək üçün hiyəlləti yəntücü min həlcənin və bu hüceyrədən də nə yaranır? Törənir ə, cənin, yəni rüşeym törənir. Və ləməkənə kül krumosumat əl-buğayda müənnəsə Beynə məkromosomatə tədkir, av kromosomat təni fil həyvanil mənəvi. Yəni, bu vəyda, yəni, hansı ki, qadın uşaqlığında olan ə, toxum hüceyrəsində ə, xromosomlar ə, amısı qadın cəsidir. Yəni, mənnəsdir, ə, yəni, x-dir. Və ə, spermatozoidda olan xromosomlar isə, yəni, x y Yəni, burada yazıq təniq və tədkir, erkək və dişidir. فَإِنَّا غَلَبَتَ عَدَدِ xromosomat Kromosomat tədhir əv, kromosomat tədhif fəl-həyvani mənəvi əlləzi yəltəhim bil bu vəyda huvə ləzi yuqarriru masir-əl-cənin dəkəran əv, əv, və bu dişi və yaxud irkək kromosomların hansı ki spermatozoikdə olan bu kromosomların sayının üstün gəlməsi, qalib gəlməsi birləşdiyi zaman cəninin, rüşeymin, yəni erkek və ya diş, dişi olmasını təyin edir. Və hədə xadiyun li qədərin iləhi. Bütün bunların hamısı ilahi qədərə e, boyun əyir. Hüvə qeybun lə yələmu, lə ilmə bihə və lə dəxlə lilbəşər. Bu qeybdir. Bəşərin buna heç bir adiyyəti yoxdur. Bimən fihim valideyil cənin və nüfus. Və o rüşeymin valideynləri daxil olmaqla. Və bəədən, Tolaq qalbı və idad bil xəyəvan il mənəvi Talta -tə bir rahim və bundan sonra ə, Mayalandıqdan sonra ə, O uşaqlığın divarını yapışır Və orada həmən ə, hüceylədə Yəni yeyici xüsusiyyət var Və orada bir növ qan yaranır Onun sorması üçün Və Həmçinin orada göbək bağı var. O, şeymini anasına bağlayır, onunla qidalanmaq üçün, hətta doğulana qədər. Haqqan inna ayatun jadiratu bil insan özü, yəni düşünməyə layiq olan bir möcüzədir. Torpaq idi, sonra artıq törənən bir nəslə çevrildi. Fadır Sürəsə 11-ci ayda Allah-u Teala buyurur, Allah-u ja Allah Teala sizi torpaqdan yaradı, sonra sizi cüt-cüt yaradı. Və hələ tezəvc yəntəcə ətvalə. Və bu cüt yaradlıq da e, nəticəsində uşaqların əmələ gəlməsi. Fə mədə an riyayət ilə tıflı qabla ənə yaxurcu ilə ummun həniyyətə rəaf. Yəni şəfqətli Ana baxana qədər e, o ilahi yəni, qoruma hasil olur uşaq üçün ana bətnində və bəədən yaxrıca iləlxəyət və həmin çıxdıqdan sonra da. İnnə sədiyə, həmçinin uşaq çıxdıqdan sonra yəni, ilahi qoruma var. Nəyə gəlir? Çünkidir, ananın döşündə olan yəni, o süt yəni, ifraz olur. Fi nihayətəl xəml e, doğduqdan sonra Va bəd -va və bədəl vədi səilən Əbi yad mə ilən iləl-isfırar. Yəni, bu ilk əbəl yani sarıya daha çox meyilli olur, yəni, sarı rəngi olur. Və min əcibi sunu illə, ənə hədəsə əbər ən məvaddin kimyəvi yə həmçinin bu mayə halında olan bu süt içərisində kimyəvi maddələr var. Təqid div div divlə minəl amrad və uşağı xəstəliklərdən qoruyur. Və fil yevmi təli dilmi imlət, Və, və sonra bir neçə gün köşdikdən sonra artıq süt əmələ gəlməyə başlayır. Və min tədbiril münim cəllə və alə əniyəzlədi miqdarul ləbən lədə yufrizul təd yövmən bəədə yövm. Həmçinin o münim olan nəyəmət verən Allah-u Teala'nın tədbirindəndir ki, bu sütün miqdarı, o ifraz olunan sütün miqdarı gündən günə artır. Hətta yasrı ilə xəvali litr Bir ildən sonra gün ərzində lit <dotsir> <sil> <-ə>. <alaları> <yusur> Beynəmlə təzidü kəmiyyəti fil əyyəmil əvələ, baxmayaraq ki, birinci günlərdə ə, 100 qramlarla olurdu, bir ildən sonra litr yarım su dolur. Wala yaqifu l-i'caz inda kəmiyyəti ləbən alləti təzidu alə hasab ziyadət, bəl inna tarkiba ləbən kadəlik tatəğayyər. Yəni bunun möcüzəliyi sadəcə onun kəmiyyətində deyil, hətta onun tərkibində də kəmiyyətlə yanaşı o möcüzəlik, i'caz onun tərkibində də gedir. Dəyişik olur. Onun tərkibi dəyişir. Fatatazayyadu nisbatu an-nashawi was-sukkari wad-duhniyyati fatratan ba'da fatra. Ma'yan waqtan sonra o südün tərkibində olan o yağlıq və şirinlik dəyişir, artır. Bəliyuman ba'da yə gündən günə bi-ma'yum atul ansicr wacir at-tifl al-mustam bi-nnumu davam edən uşağın cihazlarına müvafiq şəkildə. Əleyse tatfakquru va ta'amuru fi kulli hada min dawa'i mahabbatin lillah? Yəni bizim fikirləşməyimiz, yəni Allaha sevgiyə, Allahı sevməyə gətirib çıxarmırmı? Əleyse min dəva-i ziyadət-i bu bütün bunların hamısı, yəni imanın artmasına səbəb deyilmi? Bəli, vallahi. Qalə təala Allah təala buyurur ki: "Komal ladhi xalaqa min turabin" ثم من نطفه ثم من علاقه ثم يخرجكم طفلا sizi torpaqdan yaradan sonra nütfədən, sonra laxtalanmış qanddan sonra da sizi uşaq halında çıxardan odur yəni Allah talədir. va mədə, da ba'da en yukhrijana tiflan bizi uşaq halında çıxardıqdan sonra Nə gəlir. İnne tetabbu' al-ajdad al-mukhtalif ta'rif al-insan ba'd miladi va aday li-vazifia va tariqet amal va dovru kullu minha fi bir şey də yani vəzifəsinin qorunması üçün ə, və həyatının sağlamlığının qorunması üçündür. İnne hadatata ya kishfu va kemal al va yuriana yad qudra Va butun bu kəşflər, bu qəribə kəşflər Bizə onu bildirir ki, bu təqdirin və həmçinin də bu tədbirin, Allah-u Tealənin idarəçiliyin, kamilliyini və həmçinin burada qüdrət əlinin olmasını ki, və həyətudə bir əmrə kullu fərd, o hər bir işi, hər bir fərdin işini idarə edir, hər bir orqanı, bel kullu xəliyyət min xələyə, insanın cismində olan hər bir hüceyrəni idarə edən odur. Və aynullahi təqləu və tər'aq, Allahın gözü, gözünün himayəsindədir. Fə ilə huvə insanun qavim, sonra o insan isə... E, yəni, yetkin çağına iç çatan bir insan olur, eşidir, görür və hərəkət edir, əql edir, e, içir, yeyir və sonra onların nəsli daha da artır qalması üçün və çoxalması üçün. Fəlnaq, mətələn, axar alə qudrə və lütfi il xikmə iləhiyyəlləti bihə əsbəqəllahu ni'mətə və alə hədəl məxluq, lədə kərrəməyə. Sonraki başqa bir yəni misal götürək, yəni Allah-u bu ilahi hikmətinə dəlalət edən. Bununla bəndələni, bu nəyəməti bəxş etmiş, onları hürmətləndirmiş, onları eşitmək və görmək yəni hissiyatlarını vermişdir. Bununla onları hürmətləndirmiş. Necə ki, Allah talə buyurur? İnna xılaqnən insan min nutfətin əmişəcin nəbtəlihi fəcəalnəu səmi'ən basıra. Və biz insanı yoxlamaq üçün qarışıq nütfədən yarattıq. Ona həmçinin qulaq və göz də verdik. Qulaq, eşitmə orqanı və görmə orqanı da verdik. İnnə cəalə və səmiyyən baxsa nimətin uxra adıyma və bundan sonra da Allah-u insana görmə orqanı və eşitmə orqanı verməsi böyük bir nimətdir. Və cümə aləyən yəzkurahə liyəşkurahə liyüşkur... ifə Allah-u Teala insan İnsan bunu xatırlamalıdır ki, ona şükür etsin. Allah-u mülk sürəsə 23-cü ayda buyurur. Qul huvəl-ləzi ənşəəkum və cealləkumus səmaq vəl-əbsara vəl-əfilə qalilən mə teşkurun. Yoxdan yaradan və sün üçün ə, göz, qulaqları və gözləri və gəlbi yaradan odur. Siz nə az şükür edirsiniz. İnna sema wal afsalu mu'cizatan kabiratan. Həqiqətən qulaq və göz böyük bir möcüzələrdəndir. Arafa anhuma ba'du khawasihim al-ajiba və al-afida Qur'an. İnsan bununla yəni gəribə şeyləri dərk edir və həmçinin o gəlbi ilə ki, Qur'an onun onun barəsində güclü dərk etmə orqanı deyil. Wal ma'rifatu mu'cizatu ajabu aghra və ləm Hətta bunun barəsində, az bilinir. Wa hiya sirrullah Bu da Allah Taala'nın bu qəribə insanda olan məxluqda olan sirridir. Və həmçinin yenə yeni elmi tədqiqatları vardır bu iki orqan barəsində. Ditabda hasatu san bil adanil kharijiyya. Yəni bu hissiyat orqanı başlayır hissetmək xaricdən və la ya'lamu'llahu aynətən, onun e, həddini yalnız Allah bilir. E, və yaqul ilm in el ilə alladhi yahtadisu fi el hawat və o e, yəni, havada yaratdığı o e, titrəyiş yəni qulağa gəlir e, və qulağın içərisinə e, və işte mal alnə o orada da yəni, müxtəlif yəni hissəciklərinin olması göz e, yəni yar şəklində ə və onlardan hər biri o spiral şəklilə yar şəklini 4000 qovs səri içərisində də 4000, yəni qovs vardır. O da yəni birləşib qulaq eşitmə istiyatının əsəbi ilə ə, siniri ilə başda olan yəni bunların uzunluğu və həcmi nə qədərdir və nə qəd necədir bunlar tərkib olunub? Yəni, minlərlə yəni, bu ə, qovs şəklili yəni orqanlar və bunun yeri haradır? və orada nə qədər, yəni sümükləri var, özü də incə, bir-birinə qarışıq. Fahad kullu fitih la yakadu yura. Bunlar hamısı o içərdə görünməz bir yerdədir. Və həmçinin deyir ki, qulaqda 100 min eşitmə hüceyrəsi var, 100 min. Vatan til azbi ahdaf daqiqa. Və həmçinin orada, yəni kiprişciklər, yəni incə kiprişciklər var. Hansı ki, ağılları heyrətə gələn, gətirən. Və həmçinin gözün özündə də Onun mərkəzində 130 milyon, yəni işığı qavramaq üçün, işığı qəbul etmək üçün e, yəni gözün sinirlərinin tərəfləri vardır. deyir. Yəni gözün gözün özündə 130 milyon. E, yəni çox qəribəliklər, belə bütün bunlar hamısı ə inəyə Allah Taalanın qudratının həqiqətini aştmaq üçündür. Allah Taala nə qədər insana qarşı ə, lütuf sahibidir. İnsan bəzən müəyyən şeylə əldə edir, bəzən heç ona çata bilmir. Fə yūqīn an ihsān niyām amru muhal və dəqiq olaraq bilir ki, bütün bunları saymaq, fikirləşmək, yəni mümkün deyil, hamısını sayib qurtarmaq. Və lākin al-aql qad həqqaqir, alibisəl, Yəni bu qulluq barədə bəzi şeylər barədə, müəyyən şeylər əldə etsə də Yəni, nə qədər şeylərin qarşısında insan acizdir, hansı ki, Quran deyir, ağılı, əf-idə deyək, fuad deyərək ifadə edir, bu da dərk etməkdən yuxarıda olan bir məsələdir həmçinin qulaqlar, yəni qəlblər, fəhiyyə hādil xassiyəti sarə bihəl insān insāna, yəni buna görə də insan insan olmuşdur. Onda güclü dərk etmə, seçmə, yəni qüvvəti vardır və buna görə insan yəni yer üzərində xəlifə seçilmişdir. Valləti həməl bihəl əmānə bunūllāhə o insān, və əmānəti daşımışdır. Hansı ki, o əmanəti daşımaqdan göylər və yerlər və dağlar qorxmuşdur. Əmānətul iman, hansı ki, o da iman əmanətidir. İnsanda seçim var və o doğru yol qəbul etmək əmanətidir. Və istiqaməl ali Allah Taala'nin düzgün yolunda ə, o doğru yolu qəbul etmək. Läm ya'lemu ahadun mahiyətə Yəni bu gücün mahiyyətini və mərkəzini bilmir. İnsanın da cisminin daxilində və olan və xariciində olan. Feh yesirul insan bu da Allahın insanda olan bir sirridir. Läm ya'lemu ondan başqa heç kəs bilmir. Wa ala hadihibati'd-daxma ləti a'ta'a və atıya insan bu qədər böyük bəxşişlər vardır ki insana verilib liyan hada tilkal əmanəyə görə o əman əmanəti daşımaq üçün o böyük əmanəti fə innahu lam yashkur indin insan deyə şükr etmir qalilan ma teşkurunuki allah təala buyurur siz olduqca az şükür edirsiniz vahu em yuthiru xajal wal hayaa inda tadhakkiri bih insan deyir bunları fikirləşdiyi zaman xatırladığı zaman xəjalət keçir kem yuzekiru qalan fi hada al majal quran bu barədə onlara xatırladır vahu yuzekiru kulla jahil wa kafir hər bir kafirə inatkara xatırladır allahın nemətinə şükr etməyən vahu la yu fi haqqi wa law insan deyir yalnız şükrdən ötürdə yaşayır sa bunun əvəzini verə bilməz bu da 6-cı səbəb idi ki, Allahın sevgisini qazanmaq üçün Əla Ətrafıxanlarısin, Mustafa Muhammedə (s.a.v.)